Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război De Camil Petrescu Pista 8 Pe banca ministerială, numai doi miniștri care scriau absorbiți. Din când în când, câte un deputat, venea în dreptul celui care scria și îi șoptea ceva sau îi dea vreo hârtie pentru aprobat. Pe urma au început soneriile, s-a mărit lumina, toate locurile de jos s-au ocupat. Președintele, suit ca pe o scenă sau catedră, a bătut din ciocan și un domn a citit, probabil, sumarul zilei. Anișoara a descoperit cea din tâi, cu un fel de bucurie, că poate stabili o legătură între ea și această incintă inabordabilă, pe Nae Gheorghidiu, așezat pe băncile opoziției, așa din cochetărie politică, obosit și preocupat. Interpelarea deputatului, nemțofil, făcută de altfel cu un fel de servilitate intelectuală și intenție de reacțiune mediocră, a provocat numai surâsuri ironice. Profundă impresie a stârnit însă discursul celui care cerea intrarea imediată în război, pronunțată rar, cu vocea înfiorată, fraza. Și veți lăsa acest popor erou, care e poporul sârb să fie zdrobit fără să faceți să cadă în balanța paloșului românesc hotărător, în această mare, în această nemăsurată clipă istorică, a plutit sub vasta cupolă, încremenind privirile, dar entuziasm aplaudată numai de opt sau zece deputați pe care nu-i vedeam de sub tribuna prezidențială în care ne găseam noi. Celălalt deputat, intervenționist, a interpelat guvernul pe chestia înarmării. A declarat că știe că atelierele militare nu lucrează, că nu s-a făcut nimic pentru echiparea armatei, că s-au cumpărat zeci de mii de bocanci cu talpa de carton. Și el e impresionant. N-avem artilerie, domnilor. Ce-ați făcut ca să dăm admirabilei noastre infanterii artileria grea de care are nevoie? Aici, un meu, care se plimbase în timpul discursului prin fața primelor bănci, a întrerupt pe orator. Cum era cunoscut ca om de spirit, când a ridicat mâna, oratorul s-a oprit și privirile s-au întors spre Nae Gheorghidiu, care a declarat cu o falsă gravitate. Găsesc, domnilor, că îngrijorarea dumneavoastră din cauza că ne lipsește artileria grea e puțin exagerată. Cred că la nevoie va fi suficient să punem în baterie pe onoratul nostru coleg de la romanați, domnul Cotârcea, și să reducem toate tunurile nemțești la tăcere. Și la vorbele astea arătă cu degetul spre capătul rândului din dreapta, iar toate privirile s-au întors spre banca în care de-abia încăpea o namilă de 150 de kilograme, poate, cu mâinile atât de scurte că abia îi ajungeau pe pântece. A fost o ilaritate imensă. A râs și banca ministerială, a râs și oratorul însuși. Tribunele înțesate, în cele rezervate doamnelor, unele elegante, sau chiar petrepte, trepte, ne negăsind al loc, iar în cele ale bărbatilor, unii se sufocau atârnați chiar de stâlpi, au răsunat și ele de hohote. Naie Gheorghidiu, simpatizat de opoziție pentru spiritul lui și pentru lărgimea de vederi care îl caracteriza, pentru aerul lui Frondeur, revoltat parcă, deși militant liberal, era foarte apreciat pentru destinderile pe care le provoca între guvern și opoziție. Azi, de pildă, partida era ca și câștigată pentru guvern, numai prin această simplă glumă. De pe banca ministerială a răspuns la urmă unul dintre membrii importanți ai guvernului. S-a spulat grav de pe banca ministerială și s-a dus în tăcerea întinsă, ca într-un aer tare, spre tribună. Are fruntea înaltă, piezișă, ca de poet, ochii mari nu privesc pe nimeni. Obrajii cu două cute, mustață de fante, îmbătrânit. Acum, după un timp, își plimbă ochii privind și inspectând parcă incinta. Țină mâna dreaptă înainte, cu două degete în buzunarul de jos al vestei. Începe încet, dar sigur de ceea ce spune. Mi-ar fi foarte ușor, domnilor, dacă aș alerga după succese facile, să relev în consecvența acestei opoziții, care pe de o parte ne reproșează că nu intrăm în acțiune, iar pe de alta se plânge că armata nu e pregătită. Dar țin să răspund fiecăruia dintre onorații oratori care m-au precedat în parte. Peste partizanul puterilor centrale a trecut însă repede. Pe urmă. Domnilor, dați-mi voie să vă întreb. Ce înseamnă această lipsă de încredere în guvernul țării? Ați monopolizat singur toată iubirea de neam? Credeți dumneavoastră că pe aceste bănci nu bate o inimă românească? Și arăta acum, emoționat și solemn, banca ministerială și băncile majorității. Credeți dumneavoastră că viitorul acestui neam, numai dumneavoastră, vă provoacă nopți de insomnie? Aplauze puternice! Că numai dumneavoastră vă cutremurați la gândul că ceasul sfânt al realizării naționale ar putea să bată, fără ca noi să ne găsim acolo unde trebuie să ne găsim? Și freaza spusă respicat, cu voce largă înfiorată, cu mâna dreaptă ridicată, cu pumnul strâns, iar cu arătătorul strâns, ca mâna indicatoare de pe afișe, e urmată de aclamații și aplauze furtunoase. Domnilor, un orator al dumneavoastră a declarat săptămâna trecută aici că dacă ar avea 12 copii, pe toți i-ar trimite să lupte pentru țară. — Ei bine, domnilor, și ridică tonul. Eu declar că dacă aș avea douăzeci și patru de copii, n-aș ține pe nici cel mai mic lângă sânul mamei lui acasă. Pe toți i-aș trimite în foc, în prima linie. Și trecând mai târziu la cel de-al doilea orator al opoziției, a schimbat iar tonul ca un acar abil al oratoriei. Domnilor, ați discutat și despre pregătirea militară a țării, și scăzut prietenos. Cred că a fost o mare greșeală, iar energic viu. Nu poate fi pusă în discuție, și mai ales în discuție publică, pregătirea armatei românești. Aplauze furtunoase. Domnilor, eu atât pot să vă spun. Că suntem gata! Și aici rămâne îndelung nemișcat. Adunarea aplaudă în picioare, aplaudă și tribunele. A continuat pe acest ton câteva timp. Pe urmă, iar, lăsând la o parte gluma atât de amuzantă a colegului nostru, domnul Nae Gheorghidiu, și aici urcă vocea într-un crescendo alarmant și intens, și scăzând fraza cum în andoită, paralel cu pieptul, cu cotul ridicat, dar zvâcnind arătătorul intens în afară, lăsând deoparte această acțiune condamnabilă de a strecura de la tribuna camerei în sufletul oștenilor noștri, Îndoiala în înzestrarea armatei, aplauze puternice, strigăte de bravo, vă întreb de unde această prețuire exagerată, dovadă de vulgar materialism, această supravalorizare a românului jucat de armament în război, când e știut că marile victorii se câștigă numai prin moral? Aplauze. O armată care vrea învinge fără tunuri, fără mitraliere și fără cartușe. Aplauze furtunoase. Și eu vă spun că armata noastră vrea să învingă și va învinge. Aplauze entuziaste. Întrebați pe acești conducători ai oștirii în care nu aveți totuși încredere, și aici arătă silabisind cu degetul înapoi ca și când comandanți ar fi cam în lături și la spatele lui, și ei vă vor spune. Vom învinge pentru că soldații noștri se vor lupta cu baioneta. Și nu e tun care să reziste baionetei românești, împotriva oricărui armament, iar când baioneta se va fi rupt, cu pumnii, cu unghiile, cu dinții, aplauze delirante. Domnilor, încrederea mea în viitorul mare al acestui neam e neclintită, aici deveni solemn. și-mi au împreună cu colegii mei, așa cum v-am spus de atâtea ori, răspunderea celor ce vor veni. Se așeză jos, parcă fără să observe aclamațiile delirante. Deși în ultimul timp se vorba de oarecare afaceri pe socoteala statului, făcute de acest membru important al guvernului, succesul i-a fost imens și s-a vorbit de el zile întregi. În mașina cu interiorul de bombonieră-cafenie, în timp ce claxonul își cerea drum printre vehicule și pietoni, cele două femei fierbeau de admirație. Le era firește mai aproape succesul unghiului. Niciodată n-am avut o prea bună părere despre așa zi și oameni de spirit, nu vorbesc despre umorul inerent, gândirii juste, care, de cele mai dese ori, sunt simpli nerozi vioi, Că spiritul presupune lipsă de sensibilitate și un profund disprez pentru oameni, cel puțin în clipa aceea, chiar în formele lui superioare, ca uneori, Anatol Franz, spiritul dă adesea o impresie de rece imbecilitate. Ce să mai spun de naie Gheorghi Diu, al cărui spirit nu era decât o formă de lichelism, căci nu făcea spirite, decât pe socoteala celor mai slab ca el, ca să amuze pe cei tari de care avea nevoie. Era un fel de clovnerie obraznică, menită să mascheze un egoism vulgar. Dar nevoia, acum mai mult ca oricând, să țin sub înruhuirea mea sufletul și convingerile nevestei mele, și pentru că această protestare retorică nu e suficientă, dragă, orice îi spune e deștept, am oprit mașina și am intrat, invitându-le stăruitor, în librărie. Am cerut un dicționar medical străin și, în pagina știută, am citit subliniind cu vocea. Imbecilitate! Imbecilul e un tip degenerat caracterizat prin anomalii fizice, dar mai ales prin tulburări intelectuale și morale. Inteligența lui e mărginită, totuși are calități de memorie, de imitație și oarecare vivacitate de spirit, mai ales simțul moral îi e atins. Revoltat, nedisciplinat, mincinos și lăudăros, imbecilul caută totdeauna să facă vreo farsă neplăcută, sau să tragă pe sfoară pe unul sau pe altul. Camaraderia cu indivizii de teapa lui e totdeauna suspectă. Imbecilii sunt cele mai adeseori deraști, sau nu se înțeleg decât ca să pui la cale infamii. Chiar prinși asupra faptului mint cu un aplomb uimitor. Numărul imbecililor internați e infim în comparație cu acela al imbecililor care circulă liberi și care trăiesc ca vagabonzi, hoți și pezevenghi. Sau oameni politici în România ar fi putut să adauge acest dicționar. Dacă vivacitatea de spirit, memoria și capacitatea de imitație sunt calitățile esențiale ale deșteptăciunii, atunci trebuie să recunoaștem, le-am spus femeilor, că ea e cam cuprinsă în explicațiile clinice ale dicționarului și că Nae Gheorghidiu e într-adevăr deștept pezevenchi, cum zice el, cu oarecare orgoliu național. Dar n-am convins, poate, pe niciuna dintre ele, pe nevasta mea mai puțin decât pe cealaltă. Extraordinar cum exagerezi, mi-a spus Anișoara privind, indiferentă cu o mică vitrină de creioane de metal și de agende. Iar nevastă-mea, grăbit ca să nu creadă anișoara că e de altă părere decât ea, așa e totdeauna pune în toate o patimă, iar către mine. Nu se poate vorbi uneori cu tine. Un filozof ar trebui să fie mai calm, zău, a întregit o râzând Bruna mea verișoară cu oval desăvârșit de elviră romantică, dar cu simț practic și apropiat actualității de nevastă de om de afaceri. Îmi spunea filozof, că știa că asta mi-e dezagreabil și ea o voia chiar ca insultă. Cum calm, de ce să nu pun patimă? Numai imbecililor le e indiferent ce opinie au. Obiectivitatea e necesară numai în actul judecății, ce adică să nu ai interese contrare și să iei toate măsurile de precauție intelectuală. Dar astea sunt de domeniul inteligenței și al onestității, nu al indiferenței sufletești. Un om poate să fie prost sau interesat, lipsit de luciditate, dar nu de obiectivitate. Și în orice caz, după ce, judecând calm, ai ajuns la o opinie, ești dator să o susții cu hotărâre și îndrăjire cât mai expresiv. Chiar oamenii de știință, după ce pasionați și cu grija adevărului, căci nimic nu se poate face fără pasiune, au ajuns la o descoperire sau la o concluzie, o susțin cu tenacitate și cu dorința de a face să triumfe, chiar dacă ar fi amenințați cu rugul sau cu opna. Entomologul își apără gândacii lui cu patimă. Nu se poate susține stupiditatea că nu există cauze și adevăruri care să merite și să te pasionezi pentru ele, că totul e relativ și indiferent în raport cu eternitatea. Totdeauna, indiferența asta ideologică și amabilă, prezentată sub unghiul veșniciei, ascunde mici aranjamente făcute sec sub unghiul actualității și cu caracter strict personal. Să te consideri spectator indulgent și amuzant al lumii, aceștia plină de infamie și de prostie, e să faci parte din ea, să beneficiezi de infamiile ei, având aerul că ești deasupra. Obiectivitatea înseamnă să recunoști că și adversarul are dreptate, uneori cel puțin, îmi replică ironic și suficient, din nou anișoara, ducând miu apă cu grație, aproape de Lornion și de punctul negru de frumusețe din obraz, o agentă dintre cele de dinainte. Alta aberație. Raportate la același punct, nu pot să existe două adevăruri opuse în același timp. Dacă adversarul meu are dreptate, nu uneori, ci foarte adeseori, atunci renunț eu la opinia mea. Și pentru asta încă îți trebuie curaj, și o împărtășesc pe a lui, dar tot cu pornire și hotărâre. Indiferență nu poate fi în niciun caz, căci există o pasiune a adevărului însuși. Au zâmbit și una și alta cu îngăduință și am înțeles... Melancolic că nevastă mea nu mai are încredere în judecata mea, că steaua mea continua să se răcească. Anișoara trimisese mașina și s-au depărtat amândouă pe jos, prin mulțimea din care făceau parte acum, dar nu erau la fel cu nimeni, în rochile lor de stofă de culoarea migdalei pe care căutau să le ajungă la jumătatea pulpei tulburător, trânsă în ciorapul de mătase ci zmulițele de antilopă ale modei. Se îmbrăcau de o vreme amândouă la fel ca să-și sporească frumusețea, una blondă, alta brună, cum își sporesc valoarea perlele dacă sunt colecție. Am dat apoi examenul amânat în iunie de anul trei. Cu gen ne întâlneam destul de rar și avea o atitudine mai curând rezervată. Nu-și vorbeau decât foarte puțin. Totuși, în decembrie, când am plecat pentru două săptămâni la țară, la Anișoara, pentru vânătoare și plimbări cu Sania, a venit și el acolo. Mi-a fost destul de neplăcut, dar n-am dat niciun semn de nemulțumire. Trulet a fost că ea s-a supărat pe Anișoara, a scurtat cu o săptămână această vacanță cu mese copioase și nici nu și-au mai vorbit. Și mai târziu am făcut destule mutrebănuitoare. Am evitat gelos multe prilejuri care mi-ar fi fost dezagreabile. Am tras cu urechea la multe, am spionat destule plecări în vizită ale nevestimii, căci mi-era teamă că nu se mai văd în lume, tocmai pentru că acum se văd când doresc, în vreo garsonieră. Dar niciodată n-am avut prilejul să fiu până la capăt nefericit. Între oglins paralele în februarie însă m-am întors prin surprindere noaptea, în automobil cu un prieten sportman, care făcuse o excursie până la predeal. Eu eram concentrat de două săptămâni la Azuga, ne-am întâlnit în restaurant și m-a luat cu el. Când am ajuns acasă, am găsit la ferestrele negre perdelele nelăsate, ceea ce mi s-a părut ciudat, căci făceau întunericul gol, iar mutrele zăpăcite și somnoroase ale servitoarei m-au neliniștit. Era acum o realitate care nu mi-ncăpea în simțuri. Casa era goală ca un mărmânt gol, fără nevasta mea. S-a făcut în mine un pustiu imens, un nucleu de dureri. Servitoarea n-a fost în stare să-mi explice unde mie femeia. La teatru, la mătușa ei, lucruri vagi imposibile pentru unul, jumătate... Cât era când sosisem eu. Nu știam ce se va mai întâmpla cu mine până dimineața. Îmi repetam necontenit, ca idiotizat. N-aș fi crezut-o niciodată în stare să facă asta. Am stat o, o bună bucată de timp, trântit într-un fotoliu, ca dintr într-un furgon. Știam că acum totul e sfârșit pentru totdeauna, că e sfârșit într-un mod cum nu merita loialitatea mea. Niciodată n-aș fi crezut o femeie atât de crudă, în stare să-mi facă fără folos atâta rău, până a doua zi, care nu mi se părea la capătul unui lung, interminabil tunel. Simțeam că voi înnebunii. Știam că iubirile sunt trecătoare, dar îmi spuneam că sfârșiturile trebuie să fie cinstite, ca între oameni care, după ce au făcut o călătorie plăcută împreună, se despart elegant, se salută cu cordialitate și, la nevoie, cu părere de rău că totul a durat atât de puțin, iar la sfârșitul acesta de metresă servitoare, cu atât dispreț față de o sensibilitate care îi gerfise totul, mi se părea o nemeritată infamie. Mie cu neputință să notez toate încercările prin care am trecut, haosul de gânduri pe care le-am confruntat întreaga această noapte cumplită, cum nu mai întâlnisem alta până atunci și, poate, nici n-am mai întâlnit de atunci încoace. Ars tot trecutul, să casa, murdărit și dizolvat ca personalitate, iată ce găsisem după patru ore de drum cu automobilul. Aș fi vrut să fie vis, ca să fie deșteptarea posibilă. Dar nu era decât încrustată realitate, după ce am fost în stare să mă ridic din fotoliu, am alergat așa în necunoscut și probabil pe la casele rudelor ei. La tanti Lucica, nu era, la surorile mele nu era. Și n-aș fi dorit nici celui mai cumplit dușman al meu să, să caute în zorii zilei și să sufere cum sufeream eu, întrebând dacă nevastă sa, plecată de acasă, e la domnia voastră cumva. Misterul imens al fiecarei case cu ferestrele în întuneric... Speranța stupidă că e acolo și că totul, dacă n-a fost vis, a trecut ca un vis, nedumerirea celor întrebați și impresia că, față de cei cu viață sigură în casa lor, ești un lepros care merge ferit de lume, numai noaptea, mă năucea. În orice caz, un accident, o întâmplare neprevăzută, nu mi se păreau de presupus. Pe m am înțeles că totul e pierdut, că trebuie să o părăsesc cu totul nopții și aventurii ei întorcându-mă acasă. Aș fi vrut să alerg, să strâng sticle sparte în pumi, să încerc orice, numai să pot fărâmița din noaptea care mă despărțea de zorii zilei. Când eram mic în ajunul unei călătorii, nu puteam dormi, și mi-era teamă singur în noapte, că a doua zi, în mod excepțional, nu va mai veni. iată la fel aveam impresia că întunericul se va dilata la infinit. Dar nu o plecare necunoscut frumos era acum, după noapte, ci plecarea pe alt drum pur și simplu decât cele de până acum. Credeam că niciodată nu voi mai fi în fața acelei femei ca să pot zdrobi. mi era teamă că voi înnebuni până în zori. Aveam impresia că nu mai sunt stăpâni pe destinele mele. Ca și când aș fi fost într-o trăsură ai cărei cai sperioși s-au aprins și aleargă, neînduplecabil, cu mine, peste gropile și neprevăzutul unui câmp. Dacă adunam toată suferința din trecut, nu izbutăm să egalez pe cea de azi, care îmi părea și de o natură diferită. Mă lungisem pe un divan lung și cu palmele lipite de obraj. Așteptam cu neliniștea și teama cretinilor care, incapabil să mă judece, cu ochii speriați, se chircesc și așteaptă. Cum a putut să facă asta? Meritam trivialitatea acestui procedeu care mă murdărea de prisos când fusesem atât de loial? A venit a doua zi abia pe la opt dimineața. N-aș putea spune cum îi arăta obrazul, cum i s-au împletit. Intențiile de gesturi și explicații, pentru că eram așa de sfârșit, atât de departe de lume, când tocmai ca un bolnav istovit de procedele unui prea lungi operații fără anestezie, nu așteptam decât să vie ea, ca să pot dormi. Depindeam de venirea ei ca de o idee fixă, ca de un semnal că s-a sfârșit, pentru ca să închid ochii numai. I-am șoptit, făcând înjumătățit o sforțare. N-aș mai vrea să te mai văd niciodată. M-a privit cu o ură ștearsă de rând. Atunci mă gonești? Nu știu, nu mai pot vorbi. Nu mai putem cere nimic voinței mele. Așadar mă gonești? Nu pot să-mi dau seama de nimic și nu pot alege din mine nimic. Înțelege ce vrei. Spune-mi dacă ai ceva de lămurit. A fost din nou un stârp de ură toată, înțelegând că lupta e mult mai grea decât o bănuise ea. N-am nimic de lămurit. Nu? N-ai să poți lămuri nimic. Poți să mai rămâi puțin dacă dorești, dar dacă vrei să știi sincer sentimentele mele, atunci pleacă neîntârziat și îți voi trimite eu absolut tot ce e de trimis. Iar m-a privit cu alți ochi, răi, apăruți de din dosul ochilor ei știuți. Așadar, măgonești! Peste câteva zile i-am scris net și convenabil, întrebând-o dacă nu preferă să divorțăm fără formalități, fără explicații multe, și a acceptat. Am suferit din nou mistuitor. Ziua și noaptea, literalmente, nu putem gândi decât la ea. Toate explicațiile pe care îi le refuzasem oarecum, mi le furnizeam acum singur, construind o infinitate de ipoteze, ca un judecător de instrucție maniac, bolnav. Să renunț la ea pentru viitor, să schimb tot peisajul planurilor mele, să las un drum alb în gol, mi se părea de neînlăturat și atroce, dar mai ales sufeream, că trebuia să admit... Remanieri de ecuații întregi, sufletești Peste vreo câteva zile i-am scris neted și convenabil, întrebându o dacă nu preferă să divorțăm fără formalități, fără explicații multe, și a acceptat. Am suferit din nou miștuitor, Ziua și noaptea, literalmente, nu puteam gândi decât la ea. Toate explicațiile pe care îi le refuzasem oarecum,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 Iar una dintre cele mai dureroase operații erau aceste concluzii pe care trebuia să le trag pentru ceea ce fusese. Niciodată femeia aceasta nu mă iubise. Reluam tot ce a fost la Odobești, la țară, și acum simțeam că acolo am avut dreptate, că atunci văzusem limpede, că seria ei aceea fusese. Nu mai exista acum pentru mine nicio plăcere, era ca un doliu adânc și dureros. Dacă vedeam o pereche sărutându-se, eram ca acele mame care au pierdut un copil și văd, jucându-se în drum, frumoși copii străini. Piesele de teatru și filmele cu dragostea, care îndură orice și până la capăt tot biruie, îmi dădeau o înlăcrimată și stupidă melancolie. Căutam din nou în toate localurile ca să o văd, dar dacă o găseam, plecam numai decât cu un cuțit înfipt și rămas în piept. De zeci de ori pe zi deveneam alb ca varul din cauza unui amănunt care ar fi putut fi în legătură cu ea în cea mai banală dintre convorbiri. De alminteri, toată suferința aceasta monstruoasă îmi venea din nimic. Mici incidente care se hipertrofiau luau proporții de catastrofe. Bineînțeles că marile scene clasice ieșau din câmpul sensibilității mele ca marginile unui desen privit cu o lupă prea măritoare. Când sufeream atât din cauza unei priviri, nici nu puteam închipui între mine și ea vreuna dintre aceste scene excesiv patetice, durabil aplaudate. Nu puteam vedea între noi o discuție ca în piesele de bulevard, cu implorări, cu explicații, cu stăruințe de a se împăca. Rulat de pildă chiar în zilele acelea un film în care nevasta își umilește îngrozitor bărbatul, Fuge de la el cu amantul, părăsindu-și copiii, el o caută în toate părțile, o imploră să vie, se duce după ea într-o stație de boi mondială, iar când ea e părăsită de amant, își dă seama că numai pe el, pe bărbat, l-a iubit cu adevărat și îi vine din nou acasă lângă copii. Și amândoi cred că ceea ce n-a fost cu putință pentru trecut, va fi cu putință pentru viitor, că seriile lor sufletești s-au încheiat când pentru mine o singură absență noaptea de acasă era cât tot cerul de mare, și când odată ajungi și în păcat, să zicem, ar fi trebuit să înceapă drama trecutului. Cum mi aș fi închipuit de pildă între noi o scenă în care eu să urlu zvârlind bani în fața femeii ca în dama cu camelii? Crescând la scărea sensibilității mele, scena aceasta ar fi de neexprimat cu cifre ca rezultatul dublării boabelor de grâu pentru fiecare pătrățel al tablei de șah. Omul cu sensibilitate năzdrevană, îmi spunea doamna cu fața tânără și păr argintiu, e drept că sufeream fără ca să vadă ceilalți de ce sufăr, ca un romatic care simte ploaia înaintea celor din jurul lui. Găseau că sufăr pentru cauze futile. Într-un alt plan trebuie să fie oameni, desigur, care nu pricep că unii suferă numai din pricină că nu se pot spăla pe dinți sau că nu au o carte, sau că nu pot face cuiva un serviciu. Într-o zi de pildă mă duc la minister la un prieten care mă primește, sub pretexte de aglomerație, grăbit ca pe un soi de creditor. Am crezut că am sfârșit cu el pentru toată viața. Totuși, peste vreo două zile, când ne-am întâlnit, a venit la mine ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Părea sincer, dacă nu fi avut motiv să se schimbe între timp, absolut sincer, dezolat chiar. Cum, draga ai putut să te superi din cauza că ți-am spus că am răstit poate, lasă acum, dar n-ai văzut ce era pe capul meu, că trebuia să introduc atâta lume la ministru? Înțelegeam că pe el nu l-ar fi jignit niciodată un astfel de răspuns și că, deci... Nu avea de ce să mă socoată jignit pe mine. Nu existase nimic pentru el, ca un peisaj pentru un miop, dar eu, care devenisem împalit și care știam că, nici în clipele când aș fi fost dus la eșafod, n-aș fi spus unui prieten, fără să fiu supărat anume pe el, ci numai așa, din cauză că-s preocupat, răstit, lasă mă pace acum. I-aș fi spus că aș fi făcut altfel în locul lui, dar n-a crezut. Simțeam din zi în zi, departe de femeia mea, că voi muri, căci durerile ulceroase, acum când nu voi putea mânca aproape deloc, deveniseră de nesuportat. Slăbisem într-un mod care mă despera, căci făcea o dovadă obiectivă că sufăr din cauza femeii, și oricât aș fi vrut să ascund cu surâsuri rănile orgoliului meu, nu mai puteam izbuti din cauza asta. Mă gândeam zi și noapte, în afară de puținele ore de somn când de altfel de cele mai multe ori o visam, neîntrerupt la ea, ca și când mi se lichefiase creierul și nu mai era în stare să schimbe motivul ca un pian automat tricat cântecul. Într-un timp m-am hotărât ca de vreme ce nu puteam să nu mă gândesc la ea în restul zilei, cel puțin în anumite ore din zi să încerc precis să mi-o fac absentă. Și în dacă că voi influența restul zilei, era important ca aceste două ore hotărâte să înceapă de dimineață. Cum mă însă din somn, nu aveam îndestulă voință. Era ceva cu adevărat peste puterile mele, căci îmi era automat prezent gândul ei, odată cu lumina. Dar începeam acest exercițiu impus când mă aflam în baie. Căutam să mă gândesc la altceva, dar când imaginea ei se asocia și încerca să se înseileze restului, o goneam ca pe o albină, iar dacă totuși nu izbuteam, schimbam numai decât obiectul gândului. Când însă nici astfel nu izbuteam, începeam să număr cu încăpățânare, cu nădejdea că niciodată vreun om nu va bănui un atât de copleșitor grotesc. Mi-era rușine în adâncul intimității mele, ca și când aș fi suferit de o boală rușinoasă și penibilă. Uneori, când intervenea ceva vesel, aveam răgazuri de uitare. Însă caracteristic de uitare, așa ca un bolnav după schimbarea pansamentului sau când, după zile de ploaie, ar avea, prin fereastra înflorită de soare, lumină în cameră. Dar, pe urmă, iar cădeam. Am înțeles mai mult ca oricând legătura dintre moral și trup, pentru că era destul un incident sufletesc ca să declanșeze suferința fizică, fiindcă tot pieptul lui era gata supus pentru asta. Săceam așa, vreme după vreme, ca un bolnav de tifos, cu singura consolare că nu înduram și mizeria și urăciunea fiziologică a tifosului, dar încolo, fără nicio altă deosebire. Am cunoscut bărbați care, aproape cu ostentație, arătau că sufer din cauza femeilor. Am citit versuri în care poeții se vaită cu vorbe mari că au fost înșelați și toți, aproape, își făceau un orgoliu din această suferință din dragoste. Mie mi-era o silă imensă de mine de parcă aș fi avut păduchi și orice aluzie la această suferință mi se părea o infamie. De aceea, întâia mea grijă a fost să se știe că mă preocupă altă femeie. Am înțeles atunci chinul acesta, pe care, pe urmă, l-am văzut mult mai răspândit decât s-ar putea al oamenilor care se simt osândiți să se arate cu multe femei, ca să nu se bage de seamă că suferă din lipsa uneia. Pentru proces am dat o scrisoare avocatului prin care îmi luam toată vina asupra mea, ca să nu ne mai întâlnim printr-un prilej direct, dar altfel aș fi vrut oricând să o întâlnesc, iar dacă aflam că a fost într-un restaurant de seară sau la vreun teatru, fără ca eu să știu, deveneam palid. N-am vrut să iert chiar binevoitoarei și înțelegătoarei prietene, când odată a subliniat cu familiaritate această paloare a mea. Și mi se părea că am lipsit de la o întâlnire vitală pentru rostul existenței mele. Ne-am întâlnit într-o zi la teatru. Era cu două bănci înaintea mea. Am salutat când am trecut prin dreptul ei, căutând să am un aer cât mai degajat și am făcut haz exagerat de comedia neroadă care se reprezenta de altfel cu atât mai ușor, cu cât prezența ei singură era un fel de izbândă pentru mine. Eram încă mulțumit că, fiind oarecum în spatele ei, o puteam privi fără să parcă o fac cu intenție. În schimb, ea, ca să mă vadă, a trebuit să întoarcă de vreo câteva ori capul. Căutam cu abilitate să nu-mi întâlnească privirea și exageram încă veselia mea altoită. Era într-o rochie neagră de seară, oblic decoltată, care îi făcea brațele lungi, încă mai albe, mai calde, plinuțe voluptuos, încheiate în umeri. Gâtul creștea ușor, cu linii soav răsucite din grumazul gol și alb, spre rădăcina părului, căci mușchi ascunși urcau în încolocirea de spirală sub pielea fără o pată, capetala de trandafir galben a blondei. Ca să poată privi bine spectacolul, cum se afla spre capătul băncii, stau oarecum un profil față de mine, fiindcă înspre sală era întuneric, iar partea dinspre scenă era luminată de rampă, capul ei avea profilul marcat. Funtea pură, dar nu piezișă, nas acvilin, bărbie ușoară, pe un fond de lumină ca o aureolă, așa cum provoacă intenționat fotografii pentru blonde, în timp ce obrazul dinspre mine era într-o umbră dulce ca lumina de lună. Umerii se afirmau tari căci prin albeața lor palidă adunau lumina așa cum o adună în umbră rotunjimile lucioase. Nici cei care de obicei mă pripisau cu aluziile lor nu bănuiau că tot teatrul era în sală, nu pe scenă, așa ca la spectacolele revuistice. Faptul că mă privea era pentru mine ca o scufundare în apa vieții. Am plecat de la teatru însănătoșit pentru câteva zile, cel puțin. De altminte, orice prilej de a o vedea îmi făcea bine. Niciodată n-a apărut cuvânt vreun bărbat și, cum știam că trebuie să aibă un amant, în toată nenorocirea mea îi purtam un fel de secretă și înmuiată recunoștință pentru acest fapt, deși eu, din potrivă, căutam să fiu văzut de ea numai cu femei. Altădată ne-am întâlnit într-un restaurant de noapte după ieșirea de la spectacol. Era într-o mare tovărășie de domni și doamne serioși, frumoasă și părea destul de veselă. Eu privise mai înainte pe geam ca să văd dacă e înăuntru și să nu fiu, deci, surprins de prezența ei. Așa făceam la orice restaurant și teatru, ca să nu-i dau pe față tulburarea mea, ci, din potrivă, să intru cu o figură de om fericit și să o descoper cu indiferență abilă și plicticoasă abia mai târziu. Eram întăvărășit de o tânără actriță, renumită mai mult pentru frumusețea, caligrafică și mediocră de altfel decât pentru talentul ei de unde părea vorbăreață, a devenit lividă și s-a întrerupt brusc. Pe urmă nu a mai scos o vorbă toată seara. Cum n-avea orgoliu să-și mascheze suferința, a rămas aproape necontenit cu privirea asupra noastră, examinându-mi mereu, apăsat, tovarășa de masă. Când o vedeam cât suferă, simțeam că în mine se cicatrizează răni, cărora altfel le-ar fi trebuit luni și ani, așa în câteva minute cum cresc plantele sub privirea magică a fachirilor. După supeu mi-am condus prietena acasă. Să rămân la ea mă prictiseam oarecum. Simțeam asta, după oboseală anticipată, la gândul că va trebui să mă îmbrac apoi și să cobor în stradă, căci trebuia să fiu dimineața acasă. Mi se părea că o îmbrățișoare a amicei mele nu merita atâta oboseală, Căci, în afară de clipa când azvârleau întâia oară cămașa de pe ele și când aveam impresia, oricum, oricând, a unei neimaginate minuni pentru simțuri, aceste femei nu mă mai interesau în urmă deloc. Mi se părea că frământ în brațe manechine de lână. Mai ales această actriță pe care lumea o găsea frumoasă, mi se părea fără gust ca de lemn vopsit. Tot ce se spunea era o bălăbăneală plată și vorbea într-una, într-un jargon de culise, probabil. Nu-mi dă mie să joc că le-aș trânti o creație așa. Și la acest așa făcea cu mâna arcuită un gest scurt, zvâcnit cu pumnul închis. Ai văzut la restaurant la Nițeasca? Crede că dacă își-a luat mașina acum... Mă gândeam cu necască, că, pierd tot mai mult din noaptea care mi se părea prețioasă. Avea un corp nici gras, nici slab, nici mare, nici mic. Ușnică, niște mere de vată, fără rotunjim nervoase, fără relief, perfectă ca un nud prost fotografiat în revistele cu poze, care fac economie de cerneală. Începusem să o examinez atent, cum examinez când îți e foame un fel de mâncare care nu-ți prea place. Farfuria e puțin pătată, sosul e apost, carnea cu sugestii țălcii. Pe urmă ne-am trezit totuși îmbrățișați, așa ca animalele, dar mă întrebam dacă voi merge până la capăt. Mi-a venit în minte o clipă, femeia din cauza căreia sufeream atâta. Am înțeles din nou că iubirea fizică frumoasă e o profanare. E nevoia amare de a zdrobi, de a răzbi într-o îmbrățișoare, odată cu trupul frământat și sufletul, prizonier suav în el, în clipele acelea. Și cu atât mai abrigă evoluptatea acestei pângăriri, cu cât mai plină de noblețe icoana răsturnată. Cauți crescând în exasperata, în în înșurubare, durerile și bucuriile trecute, frumusețea luminoasă a fericirilor trăite, de devotamente de înger lâncet și din gășii, înduioșătoare, jocuri de inteligență neînsemnate și melancolii zâmbitoare. E bucuria de a vedea, răvășită, leșinată de voluptate prin tine, femeia dragă, cu sufletul zăpăcit de această goană continuă și pe urmă încremenit în spaz, ca în fața unui miracol. De aceea nevoia atâtor amante și atâtor amanți de a striga, în clipele ultime, orori, vorbe deșucheate, ca niște măști smulse care să facă și mai aprig simțul actului profanării. Dar eu ce să profanez în inteligență și în sensibilitatea de cocotă ortografică a femeii de lângă mine? Mă desfac plictisit și, ca de obicei, mă las în voia mea interioară. Interesul sexual e nul în afară de ideea de personalitate, de acei curiozitatea ascunsă și vagă despre anatomia sexuală a personalităților de noblețe și loialitate celebră. Au fost atâți obsedați de sexul Maria Antoaneta, al Lucilei de Molen. Într-o zi, la ora prânzului prin aprilie, m-am întâlnit cu asta mea într-o mare băcănie de pe calea Victoriei. Ea făcuse să-i se împacheteze tot soiul de târguieli și, deși viziunea unei mese cu prietenii ei m-a făcut să sufăr răsucit în mine, am salutat-o surâzând. — Sigur, cumperi atâtea bunătăți și pe mine nu mă inviți. Spunem asta în glumă, firește, dar dacă m-ar fi invitat cu adevărat, nu știu zău ce-aș fi făcut. Mi-a întins cu voie bună mâna subțire și moale, pătrunse de câteva flori, pe atunci parfum rar. Nu, nu te invit, că nu ești cu minte. I-am răspuns cu dorință evidentă de a nu aprofunda nimic. Eu sunt băiatul cel mai cu minte din lume, în timp ce i-a comandat celei ce o servea, poate de foie gras. Asta e pentru domnul. Și râzând prietenos, cu o lumină jucăușă în ochi, s-a dus la casă grăbit să plătească, Floare de primăvară în taiurul cenușiu. Ce departe erau timpurile când, neastâmpărată, avea grijă să-mi amintească să nu-i uit cu starea favorită între târguierile de la băcănie. Și acum, totuși, intrusiunea glumeață a ei, în meniul meu, avea un mic farmec senzual și sprinten care m-a înveselit. N-am mai văzut-o vreo două-trei săptămâni. Am făcut, întrebându-mă mereu, fel de fel de ipoteze. Într-o zi, un fost coleg de universitate, bun prieten și cu mine și cu ea pe vremuri, boim și ziarist acum, îmi spunea cu nedumerire și cu oarecare intenție de a creale. Dragul meu, ta e puțin cam ingrată. Am întâlnit azi la muntele de pietate, am chestiunile mele acolo, pe mătușa ei. Am aneta un inel. Spune-i să nu uite că a crescut în casa acestei mătuși.